Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM Avui, al recull de notícies del 27 de novembre, al 4 de desembre, destacarem les últimes informacions sobre la incineradora de cercs. Parlarem dels actes formatius per detectar i combatre la violència sexual en espais d'oci nocturn i analitzarem els pressupostos participatius que estan a votació durant les pròximes dues setmanes. El dijous 28 de novembre, la Diputació de Barcelona va aprovar la moció contra l'incineradora de Cercs que, a més, demana a la Generalitat que prohibeixi l'autorització de noves incineradores, un pla de tancament de les actuals i l'aprovació d'una llei de residu zero. El Consell Comarcal del Solsonès també ha aprovat la moció contrària a la incineradora. D'altra banda, el diumenge 1 de desembre, en el marc de l'Assemblea General de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, que es va celebrar a Vic, el president de la Generalitat, Joaquim Torra, va signar contra la incineradora de Cercs. Aquest dilluns 2 de desembre, tots els grups parlamentaris han rebut el text de la proposta de resolució presentada el mes d'octubre passat per la Plataforma Ciutadana Residu Zero amb el suport d'una àmplia representació d'entitats socials. Les entitats membres de la Plataforma inicien una campanya d'informació i recollida de signatures per tal que el Parlament de Catalunya i el Govern actuïn d'acord amb la demanda presentada. L'Ajuntament de Berga organitza formacions per detectar i combatre la violència sexual en espais d'oci nocturn. Aquests actes formatius els duran a terme professionals de la cooperativa suder i de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i seran gratuïts. Les sessions es faran a l'Espai Jove de Berga el dijous 19 de desembre a les 5 de la tarda i el divendres 20 de desembre a les 6 de la tarda i aniran a càrrec de Zoríñez Rodríguez, Mireia Foradada i Anton Uró. Aquestes actuacions estan enmarcades en la campanya Bull de nit, que ha desenvolupat el consistori, i es lliuraran certificats als assistents, que els permetran formar part dels punts liles. La cooperativa Suderguinça és un centre d'investigació feminista que es dedica a la recerca, intervenció, i acció social per a la igualtat i la convivència des d'una perspectiva integral de gènere i feminista. Aquest dilluns passat, dia 2 de desembre, varen començar les votacions als diferents punts establerts a la ciutat per decidir quines seran les propostes que entraran dins el pressupost participatiu de l'Ajuntament de Berga de l'any 2020. Les persones majors de 16 anys empadroganades a Berga podran emetre el seu vot fins al dia 15 de desembre, escollint un màxim de dues propostes. Entre les 44 propostes a escollir, n'hi ha moltes de caire mediambiental, com la ubicació de panells solars en edificis públics, la plantació d'arbres en carrers on hi hagi, la instal·lació de papereres amb selecció de residus. Altres són de caire social, com la redacció d'un projecte d'adaptació de les vies a la circulació amb mobilitat reduïda, l'adquisició d'un equip de so i il·luminació per a les entitats, l'adequació d'un parc de joves al carrer programari lliure, l'arranjament del Parc Infantil entre el carrer Guillem de Berguedà i el carrer Gòsol o l'arranjament de la pista poliesportiva de Santa Eulàlia. També hi ha d'interessants a caire urbanístic, com l'adequació de carrils i aparcaments per bicis, així com d'altres relacionats amb la seguretat, com la col·locació d'elements reductors a la velocitat al passeig dels aveuradors o la creació de passos alçats en els accessos a les escoles. El pressupost participatiu és una eina de participació ciutadana que l'Ajuntament d'Endeberga ha posat a disposició de veïns i veïnes per tal que puguem decidir quins projectes o activitats preferim, com a poble, i per tal de destinar-hi una part del proper pressupost públic municipal.